Multe și de seamă au fost faptele vitejești din trecut ale bărbaților, ieșiți din sânul poporului nostru. Dar nici curajul femeilor române nu poate fi socotit mai prejos. Vitejia lor în vremuri de grea cumpănă pentru țară, drăznea și iubirea lor de patrie, puse mai presus de orice, sunt pilde vii, vrednice a fi pomenite. Cui nu i-au ajuns la ureche nume de poveste ca fata de la Cozia, Maria Putoianca, Ana Ipătescu sau Ecaterina Teodoroiu, fecioara de la Jiu? Ele și-au încrustat adânc și pentru totdeauna numele pe răboșul faptelor înalte ale poporului român și nu vor fi uitate niciodată. Veți asculta astăzi una din cele mai vechi legende istorice românești. ...cunoscută sub numele de Fata de la Cozia. Domne pe atunci în țara românească Vlad Vodă Drăculea, ale cărui fapte vitejești și a cărui dragoste de țară erau cinstite de norod. Bătrânele cronici povestesc că nu fusese luptă în care acest domn, urmașa lui Mircea cel Mare, să nu fie ieșit biruitor. Drăculea Vodă avea doi feciori tineri, voinici și îndrăzneți, mari iubitor de vânătoare. Pe cel mare îl chema Radu, iar pe-al doilea Vlad, ca pe tată său. Vodă ținea însă mai mult la Radu, care avea o fire blândă, prietenoasă și deseori îl trimetea cu trăiburi prin țară. Așa, odată, într-o seară, Drăculea Vodă l-a chemat pe Radu și i-a spus. Dragul meu, fecior, ți-ar plăcea cumva la acest început de primăvară să faci o preumblare până la Craiova? Măriata! poruncă! Dragul tati, știrea de taină ce trebuie să o duci banului nu mai ție cutezați-o în credința. De alții mă feresc, chiar boierii mei de cinste nu pot face atâta cale, că-s cam bătrâiori. Maria ta și prea iubitul meu, părinte, sunt gata de plecare. Ia-ți-o șterii de trebuință care să te însoțească și la nevoie să te apere, că mișună drumurile de tot soiul de neprieteni. Îți pui strai de rând, ca să nu te deosebești dintre oamenii tăi. Ba, Maria, da, Maria, Toți să călăriți pe cei mai buni cai din grajdurile mele. Și... Cred că e bine să mergeți îmbrăcați ca niște vânători domnești. Da, Maria ta. Și poate că la întoarcere să vă bateți o leacă și prin codrii Olteniei. Nicăieri nu puteți afla bogăție de vânat ca acolo. Urși mițoși, râși cu ciucuri la urechi, capre negre și iuți ca pasărea în zbor, cocosă-l bateți. Și... Da, Maria ta de la Bănia Craiovei desui până la sânta mănăstire Cozia și duci starețul lui aceea știre de taină ca și banului. Da, Maria. Da. Părinte stareț, am ați spune între patru ochi o vorbă din partea lui Voder. Să cătem dar în urmăriștire. Măria ta, să mergem în foișorul de unde reposatul Mircea vodă privea cursul coltului și cugeta la țară. Să mergem, părinte. E... Că de mult m am mai privit și eu de aici, în toată frumusețea lui. Apoi aș dori, părinte, să mă închin la mormântul moșului nostru și să sărut lespedea sub care se odihnește el de veci. Cum e voia mării tale? Iată ce minunată priveliște e de aici. Da. Într-adevăr, părinte, că nu te mai sături privind. o Spune, măriata. Apoi aceeași știri de taină, părinte, am dus-o și banului de Craiova. fără îndoială că știrea aceasta se va afla de către țară la timp potrivit. Acum însă încă nu. Iată care-i povestea. Maria sa, vodă, a oblicit prin scoadele sale și prin niște călători străini că sultanul a murat și a pregătit oaste mare și în curând va să pornească cu foc și pârjol spre noi. Păi să poftească sănătoși cu toții ai lui... Că de plecat știu că nu o să plece la fel Așa ziceam și noi, părinte Rugămintea lui Votă către banul de Craiova și către Sfinția ta Este ca să pregătești oamenii din satele mănăstirii și împrejurim de luptă Să fie gata la semnul nostru și să pornească toți odată La un loc poruncit de Maria sa Dar până atunci să creadă că se pregătesc numai pentru, pentru o mare vânătoare Am înțeles, Maria ta și spune lui Vodă că și de data aceasta îi vom aduce porunca la îndeplinire în tocmai spre lauda țării Așa, părinte e, O zi ne vom odihni în ospeție la sfânta mănăstire Apoi, după cuvântul lui Vodă, ne vom abate prin codrii cozii la un pui de vânătoare Bine faceți, măria ta Cunoști cumva, părinte, pe vreun om de nădejde de pe aici Un bun vânător care să ne fie călăuză Că eu și ai mei nu prea cunoaștem locurile pe Cum sunt, măria ta? E Gavrilă, arcașul, care ne aduce și nouă vânăta. Cel mai bun vânător din Oltenia, Numai că. Numai că? Ia ca nu ne prea împăcăm noi cu el din pricina fii și Zamfira. Cum, așa, părinte? Ai Hai să vezi, și măria ta Că nu se poate să nu vezi pe Zamfira dacă îl cauți pe Gavrilă. E. Îmbrăcată în strai bărbăteșnă. Faptă plină de păcat, Maria. Asta era părinte. E, aici trebuie să fie. Aici. Da, da, iată că sunt acum arame și mușcate roșii la ferești. Frumoasă și curată căsuță, ca un pocal de cleștari. Haideți jos! Băgați de seamă, băgați seama cum îmi vorbit să nu afli cine sunt. Da, Maria. E, păi, păi ce spuse-i acum? Fără-n Maria, tată. Mă rog rapid înainte, am să bag de seamă. Dar mai bine, tac, Maria. Uh. <laughs> Bună vremea, foarte vrednică. Bună să-ți fie inima voinice, dar pe cine către? Pe Moș Gavrilă, arcașul. Apoi tata-i dus vale în satul munăstirii, la Orubedenie, să vadă niște cățelande de vânătoare. Îl aștept să sosească. E, norocul nostru ca să mai stăm de vorbă cu dumneata. Dacă nu vă e cu supărare, îți mai sta de vorbă și între domniile voastre, e? că eu nu-mi văd capul de treburi. Stai, stai, stai, stai, stai, stai oleacă. Dumneata ești Zamfira. De care se plâng popii de la Cozia. Că umblu îmbrăcată, bărbătește. Chiar eu sunt. Dar după cum mă vedeți, acu sunt îmbrăcată ca orice fată. Bărbătește numai la vânătoare. Cum? Știa vâna? E, e. De câte ori au mâncat părinții de la Cozia vânat, dobărât de mâna mea? De-ar fi știut ei? Nu, nu le-ar fi prins. Ei, mai știi? Totuși, zanfironei că mie... Nu vine a crede așa fapte de minune la o copilă. Apoi n-am ce face. Nu crezi? Fi sănătos, plăcările. E... Dar iată că a sosit și taica. Daigusule, facem caua rând pentru că te-au Apoi să fie ai, bine, bine, bine, bine, bine. bine veniți, plăcăiașul, tati. Cât de mult n-a mai întrebat cineva de mine prin pustietățile astea ale codrului. Bine te-am găsit, moș Brila. Bine ați venit, bine ați venit. venit, feții mei. Da, ce vânt v-a duce pacii pe la Cozia? Ea, suntem vânători domnești, de la citatea de Scaun. Am adus un pitac la sfânta mănăstire și auzim că sunt capre negre și cocorși sălbatici în munte. Ne-am gândit că n-ar fi rău să dăm și noi o pe aici. Așa, așa, așa. Să nu spunem că am venit numai în preumblare în vorba lui. Eh, și întrebând noi de cel mai bun vânător, ni s-a spus să-l căutăm pe moș Gavrilă Arcaș. Așa? A, a, a, a, a, Bine a ești, vine că mă găsit dragii moșului, că era să plec din noapte la Tizmana. Dar ați fi mers cu fică, a mea zanfira. Am auzit, am auzit, ne-am mirat, dar... Dar n-am prea crezut, moșgavire <laughs> Acu n-ai de ce să te minunezi Dar să o vezi ce poate Ei, zanfire, zanfire, hei, Fă-te-ncoa cu arcul și cu tolba Hai, hai că oamenii ăștia a lui Vodă Și-au pus în gând să facă prăbăd în căprițele noastre Acușica, taică Ii, asta e una din poznele mele Focul mare al meu și al ei, mare foc a fost că maica sa ne-a părăsit când a adus-o pe lume Și grozavă mi-a fost mâhnirea că m-a dăruit copată Încă altea de ar fi fost băiat, aș fi îndurat necazul mai ușor vede de moșca, Vrilă Și de multe ori îi spuneam asta fetii când era micuță O firă că n-ai fost tu băiat. Și ce aș fi făcut, taică, mă întreba ea privindu-mă, Ai fi străbătut cu mine, codrii, cozii, umblă după sălbăticiuni Și mă întreba ea privindu-mă și cu coada ochiului Și așa oare n-aș putea să-i străba, taică? De, știu eu, îi răspundeam dus pe gânduri Până într-o zi, când... Când ce-a fost răicuță? Păi, a, sosiși, plăcăiașul, tatii da, mă, le povesteam Da, mie, Moșgăvilă și Zamfiru, Nu vă supărați Tot nu vine a crede că o fată <gântul> Pune-mă la încercare oh, -a -a La încercare? Ia -că, Uite, uite, vezi cocoșul de munte În zbor ca Dar cum nu-l vedea? He, ia arcu și adă jos hai, hai, hai. Așa sură oh, <gântul> <Hai, hai. gântul> s măi, flăchei a -a. Bădu-și, flăcăule Acum cred, Zanfirul da, tu nu mergi cu noi, zanfirul. Se cade să-i cinstim cum se convine pe acești oaspăți din cetatea de scaun. Da, mamă de asta nu pot merge, taică. Vă aștept acasă. La întoarcere o să fiți obosiți în și flămânzi. E mai bine să rămân și să vă pregătești ceva de mâncare, că vânatul proaspăt nu face doi bani. <gătă -i> Vânătoarea trecu repede. Flăcăii au poposit o zi la căsuța lui Moș Gavrilă, au mâncat și s-au odihnit bine, iar a treia zi s-au pregătit de plecare. <rători> <rători> și să știm, moș Gavrilă, că ne-am simțit tare bine la dumneata. <rători> și voi, flăcăilor domnești, să știți că mă bucură foarte ce-mi ce spuse. Băne, băne, băne. <rători> Vom ține minte și vânătoarea, și bucatele alese, <rători> și... Și toate, toate Așa, așa, vă rog să-i spuneți lui Vodă Multă sănătate și închinăciune din partea mea Și amunților care l-așteaptă și pe Maria Sala o vânătoare Eu-mi spune, moș Gavrilă, eu-mi spune Păi, ce să... rămâneți sănătoși Rămâi sănătoasă la Și mai poftiți pe la noi. Ce-i tăcut așa, Maria ta? Ia că nu știu cum mai, fraților, dar parcă, parcă mi a mai urât drumul la întoarcere. Oare, nu prea ieși la primării tare. Ia, mi-a rămas gândul la la fata de la cozi. Ea. Haide. Cam la o lună de la această vânătoare, într-o seară, abia sfințise soarele, un frate de la mănăstirea Cozia trecut pe la moș Gavril Arcașul și îi spuse că părintele stareț îl poftește pe el și pe toți vânătorii chiar în acea noapte, având a le spune ceva de taină. Zanfira a stat tot timpul ca pe frământându-se ce putea fi. Când a auzit scârțitul porții, a sărit de pe laviză și a ieșit înaintea lui taică ce taicuță? Oh, iacă, fata tati, plutesc nori negri deasupra țării. ăsta e semn că are să plouă, taicuță? Are să plouă, dar cu sânge. Ce vorbă de spaimă sunt acestea? Iacă, părintele stareț, daia ne-a chemat pe toți vânătorii, oameni de nădejde, ci că sultanul a murat, ridică iarăși capul și vrea să vină cu urgia asupra țării românești. Și ce v-a mai spus, părintele Stariț? Eh, că vodă a dat poruncă să ne strângem de-ndată toți cei ce putem sta pe picior de luptă cu ce avem la îndemână. Spade, lăncii, sulițe, arcuri, coase, topoare și chiar furci. Și să pornim pâlcuri, pâlcuri spre Târgoviște. Iar acolo om mai vedea. De deci, ce taci și ai căzut așa pe gânduri, zanfiro? că. Știi ce? Ia-mă pe mine la război Ce nu ești zdravână, Zamfiro? Tu crezi că la război e ca la vânătoarea de capre negre? Măcar să vă fiu de ajutor, tăicuță Să vă gătești de mâncare Să vă ascut spadele și jungiurile, Să vă aduc apă Și tot s-ar găsi ceva de făcut și pentru mine Mă îmbrac bărbătește Îmi strâng părul sub Nu vreau să stau acasă cu mâinile în sân Și să coc dovleac când dar de țară Oh, măi, fată, măi, tu nu știi ce spui. Și dacă nu mă e cu dumneata, apoi să știi, tăicuță, că drumul spre Târgoviște îl găsesc eu și singură. S-a făcut târziu. Du-te de te culcă. Tăicuță. Îl flăcă, Între sfârșitul acelei primăveri timpurii, aleatului 1443, drumurile ce duceau spre Târgoviște gemeau de mulțime de care, călăreți și pedestrași, ce se grăbeau să ajungă la cetatea de scaun a țării românești. Toți răspundeau cu dragoste și fără codire la chemarea lui Vodă, pe care îl iubeau ca pe un adevărat și bun părinte al țării. Astea strânse în pripă, porni fără zăbavă, în frunte cu domnul și cu cei doi flăcăi Radu și Vlad, către tunere, spre cetatea Ciurciului. Pe acolo erau așteptați dușmanii. Drăculea Vodă își strânse oștenii, îi împărțind pâlcuri pâlcuri, dându-le totodată și iscusite porunci pentru buna desfășurare a luptei ce avea să fie. Și lupta s-a dat pe câmpia Dunării. Oștenii ne neîntâlnind pe nimeni în calea lor, înaintau nesupărați și mândri. Obosiți de drum, de arșită și sete, poposiră la marginea unei păduri. Dar abia se așezaseră când un norce parcă mergea cu iuța la vântului să-i vidim spre răsărit, gonind pe câmpie către ei. Năvălitorii încălecară îndată scoțând hangerele și porniră către norul ce se apropia văzând cu ochii. Dar în aceeași clipă ieșiră din pădure gonind către ei pâlcuri de călăreți români. Norul de oșteni se apropie din ce în ce și când ajunse la o sută de pași se în două prinzându-i pe dușmani la mijloc. Și atunci începu atacul din trei părți odată. E o zgârietură acolo! Sunt rana și ia! Ea privește! Râcul s-a vândat o luptă. L-au înconjurat vrăjmașii. Calul s-a ridicat în două picioare. Vodă-ta în și stânga. L-au răspit. Doamne, de nu la romul! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Să-mi păsatură în vecii Am Așa curaj n am mai pomenit la un copilandru ca ăsta! Uite-te la el cu luptă, ca un zmeu paraleu, din basme! Și bătrânul, dar tânărul mai mai ca el! Bătrânul a căzut! To înnici s-ar pe vodă! Ura! Mai și oțesc la ajutorul lui Vode! A scăpat! Ura! Dragii mei copii, cu mari jerfe am învin și de data aceasta. Cât pe aci să nu mai fiu cu voi! Am avut noroc cu doi oșteni, unul bătrân și altul un plăcăiandru, pe care nici n-am avut bine timp să-i văd cine sunt. Să vie în fața noastră. La Maria! Aceștia sunt Maria ta, iată-i! apropie apropietă. Fără sfia, cu tăria ce ai avut o luptă. Nu știu cine ești, dar pe fruntea ta stă scris numele de Viteas. Mi-ai scăpat viața! Cerem orice răsplată vrei și mi este în putință să-ți o dam. ta, nu-mi e destul răsplata, că dușmanii țării au fost alungați? A -i, a -i, a -i, a -i. Îmi place cum vorbești. Ești prea tânăr ca să ai soție. Dacă aș avea o fică, ți-aș da o ție cu toată dragostea. <ră> Dar așa ți-o dau pe cea mai frumoasă pată a oricărui boier de-al meu. A -i, a -i. Și eu... Am să-ți fiu un naș. Află, Maria ta, că și eu sunt fata. Oh. Privește-mi cosiță. Oh. Fata de la Cozia. Zamfira lui Morș bunătorul domnesc. Tu o cunoști? Da, Maria ta, de când am fost la Cozia. Și taică-tu unde e Aici sunt, ta. Și din păcate, Zac, la picioarele Mării tale. Oh, moș Gabriel, cum de nu te-am recunoscut? Să te sărut pe frunte, Mării! Sunt mândru că pământul țării noastre a dat asemenea oșteni. Din nou spun Zanfiro, cere orice și se va îndeplini. Măria ta! Măria ta! Îndrăznesc ați cere eu ceva. Spune fătul meu. De la călătoria mea la Cozia, eu nu mai pot uita pe această fată. dă -o de soție, măria ta, și... E, nu. E, devoiești tu, fiule, nu-i de ajuns. Această vitează fată de la Cozia, devoiește oare și ea de soț? N-au nimic. Mărite, doamne. Ei. Măria ta, dorința sosului meu va fi întotdeauna și-a mea. Păi dacă e așa povestea, te să mă tămăduiesc cât mai degrabă Că până acum nu mi-a fost dat să joc la o nuntă domnească oh!